У ту ж мить він почув хороший, голосний голос великого Маорію. «Чорний яструб, це Ейрлендер. Ми чуємо вас». «До кого я звертаюсь?» – запитав командир гелікоптера. «Такавесі Рафар, офіцер операційної служби Ейрлендер. З ким маю честь розмовляти?» «Містер Рафар, тут я задаю питання». «У мене на руках всі карти. Дайте мені містера Єгера в ефір». «Відмовлено! Я офіцер оперативної служби цього дирижабля. Всі комунікації йдуть через мене». «Я повторюю. Дайте в ефір містера Єгера». «Відмовлено! Всі комунікації проходитимуть через мене». Єгер побачив. Що передовий гелікоптер відкрив вогонь, використовуючи грізний шестиствольний кулемет гатлінга 50-го калібру. Під час трисекундної черги повітря під гелікоптером почорніло від стріляних гільз. За ці короткі миті ворог випустив біля сотню бронебійних патронів, кожен розміром з маленьке дитяче зап'ястя. Всі ці патрони пролетіли повз дирижабль, але вони залишили за собою повідомлення. «У нас є можливість розірвати вас на шматочки. Наступний постріл буде у вас», – пригрозив командир чорного яструба. «Дайте єгера!» «Відмовлено! Такого немає на борту дирижабля!» Раф дуже ретельно добирав слова. З технічної точки зору це було правдою. Єгра дійсно не було на борту Ейрлендера. Слухайте уважно, містер Рафар. Мій штурман визначив пусту ділянку землі за 150 кілометрів на схід. У квадраті 497865. Ви повинні приземлитись там. І коли ви це зробите то покажете мені кожного члена вашої команди. Вам потрібно підтвердити, що ви розумієте мої вказівки. Почекайте. На супутниковий телефон Єгера впало повідомлення. Що відповідати? Він надрукував. Якщо ми опинимось на землі, то помремо. Усі. Щось придумай. Голос Рафа повернувся до ефіру. Чорний яструб – це Ейрлендер. Не підтверджую. Ми прямуємо до місця призначення, як і планували. Ми – міжнародна команда, яка вирушила в цивільну експедицію. Не заважайте цьому польоту. У такому разі добре подивіться на відчинені двері нашого першого гелікоптера, сказав командир. Ви можете побачити постать у дверях. Це один з ваших улюблених індіанців. І як бонус – деякі члени вашої команди. Голова єгера почала думати. Ворог, як ніж крізь масло, пройшов через засідки і взяв у полон ту частину групи, що лишилась живою. На ділянці, де колись був літак, дуже зручно було забрати їх на борт гелікоптера. «Гадаю, де хто з вас може знати цього дикуна?» Глузливо продовжував командир. «Його ім'я означає «велика свиня». Доречно. А тепер подивіться, як свині літають. З літака випала фігура, схожа на палицю. Навіть з такої відстані Єгар міг зрозуміти «це воїн Амакуака». Він беззвучно кричав у падінні. Індіанці швидко поглинули хмари, але не раніше ніж Єгар зрозумів, що впізнав комір із короткого пір'я. Кожне перо це ворог, вбитий в бою. Він відчув, як його охоплює сліпуче полум'я люті, коли брат Пурувахуа зник з очей. Гвайхутіга врятував життя єгеру на Матусковому мосту. І тепер сам помер через те, що єгер з командою намагались врятуватись. Він вдарив кулаком об стіну літака. В його голові закрутився нудотний гнів і розчарування. «У мене є ще кілька таких дикунів», – вів далі командир Чорного Яструба. Кожну хвилину ці індіанці будуть вчитися літати, аж доки ви не направитесь до квадрату 497865. Як тільки індіанці закінчаться, полетять члени експедиції. Робіть як наказано. Змінюйте курс. Одна хвилина. Рахунок пішов. «Почекайте». І знову телефон Єгера блимнув повідомленням. «Яка відповідь?» Той глянув на Дейла і Нарову. «Що в біса треба сказати?» немов у відповідь, Нарова помахала йому ранцем з документами. «Щось потрібно їм у цьому літаку», – заявила вона. «Вони не можуть нас збити!» Єгер ковтнув. «Він знав, що має відповісти». З хвилою гіркої нудоти, що піднялася з основи нутрощів, він почав друкувати. Їм потрібен літак цілим. Вони не зіб'ють нас. Не підкорюйся. «Ми рухаємося до пункту призначення, як і планувалось», – почувся голос Рафа. «Майте на увазі, ми знімаємо кожну вашу дію та транслюємо її в прямому ефірі в мережу інтернет». Звичайно, це було не так, але Раф імпровізував та блефував, як завжди. «Вас знімають і обов'язково притягнуть до відповідальності. Пиздиш!» – сказав ворожий командир. «Ми – група непозначених чорних яструбів. Ти що, не розумієш це, мудло? Нас неможливо звинуватити. Ми не існуємо». Думаєте, можна засудити привидів за воєнні злочини? А, мудло. Змінюй курс за наказом, або побачиш наслідки. Вся кров на твоїх руках. З вертольота вилетіла ще одна фігура. Єгер спробував витіснити з голови думку про те, що це Пурувехуа врізався в джунглі далеко внизу. Неможливо було точно визначити, якого індіанця екіпаж яструба викинув в повітря? Але смерть є смерть. Вбивство є вбивство. Скільки крові буде на його руках? Поки що справи йдуть добре, продовжував командир. Ми навчили літати двох із нашої групи дикунів. У нас є ще один. Сподіваюсь, ви виконаєте мої накази, містер Рафар. Чи, можливо, і останньому індіанцю доведеться стрибати? Відповіді не було. Якщо вони змінять курс і направлять ейрлендер і літак в ту указану зону, то вони помруть. Всі це знали. Під час тренувань по Крафмаха Раф і Єгер були навчені Двом мудростям. Перше, не дозволяти себе примусово переміщати. Друге, не дозволяти себе зв'язувати. І те, і інше означає катастрофу. Якщо підкоришся такому наказу, потім отримаєш біду. Єгер відвів очі. Коли в освітлене сонцем небо вилетіла третя постать. Безпорадно розмахуючи руками, намагаючись вхопитись за атмосферу. У голові Єгера промайнув спогад про те, як Пурвехуа розповідав, як часто він літав, як Топена, великий білий яструб, що ширяє над горами. А тепер, містер Рафар, ми переходимо до найцікавішого. Після антракту. Ваші товариші по команді, для початку оцініть фігуру в нашому відкритому дверному отворі. Вона виглядає не дуже зацікавленою у тому, щоб навчитись літати. Тож змініть курс, як наказано. Або ж побачите ще одну подорож в один кінець. Одна хвилина. Рахунок пішов. Блимнув телефон. Що відповісти? Єгар бачив копицю біло-русявого волосся, що виблискувало на сонці. Хоч Єгар і вважав Стефана Краля зрадником, він не міг бути абсолютно у цьому впевненим. А думка про молоду сім'ю Краля там, вдома, в Лутоні, не додавала впевненості. Він відповів. «Попередь, що ми чекаємо супровід із винищувачів, і просто потягни час. Ми рухаємося до пункту призначення, як і планувалось», – сказав Раш. «І майте на увазі, ми чекаємо ескорт швидкісних літаків ВПС Бразилії». «Ми знаємо все про ваших друзів з БІСОП», – перебив командир. «Ви думаєте, що у вас є друзі на високих посадах?» Він засміявся. «Ви не повірите, де в нас є друзі. Літаки будуть тут не раніше, ніж через 90 хвилин. Виконуйте накази». «Відмовлено», повторив Раф. «Ми рухаємося до місця призначення, як і планувалося». Отже, зараз гелікоптер підлетить трохи ближче, оголосив командир. Таким чином ви зможете побажати своєму товаришеві приємного польоту. Три гелікоптери наблизились, дотримуючись щільного строю, аж поки не опинились на відстані десь 250 ярдів від Ейрлендера і літака. Було добре видно словацького оператора на краю гелікоптера. Через секунду Стефан Краль почав падати. Єгер почув, як Дейл блює на підлогу позаду, а він сам відчував себе розірваним на частини. Неважливо, зрадник ти чи ні, але життя молодого батька не повинно так закінчуватись. Розділ 82. Отож, містер Рафар оголосив командир. Дуже люб'язно з вашого боку було побачити, як загинули четверо ваших друзів. Отже, останній кандидат на смертельну поїздку це пані Летиція Сантос. Так, всі ми знаємо, як бразильянки люблять розважатися. Змініть курс, виконуйте накази. Або смерть чудової, гарної пані Сантос переслідуватиме вас до кінця ваших днів. Телефон блимнув. Відповідь. Єгар подивився на екран. З якого боку б не приступити до цієї задачі, варіантів немає. Вбивства мають припинитись. Не можна дозволити їм кинути летицію на поталу вовкам. Мимоволі його рука доторкнулась до карнавального шарфа на шиї. Раптова думка промайнула в очах і ще міцніше оселилась в свідомості. Божевільна ідея, але єдиний варіант. Він настукав повідомлення на клавіатурі телефона. «Дій так, ніби виконуєш». Змінюй курс. Очікуй. Погоджено. Ми виконаємо ваші розпорядження. Зміна курсу на вказаний квадрат. Будемо через 15 хвилин. Повторюю, будемо на місці через 1-5 хвилин. Чудово, містер Арафар. Я справді радий бачити, що ви нарешті вчитеся зберігати життя своїх друзів. Єгер не дослухав останні слова. Він схопив Нарову, відімкнув двері, що вели в трюм, і помчав до вантажного ящика, що лежав у задній частині літака. Він схилився над переносними ракетами «Флігер Фауст». На якусь мить він потягнувся до ножа, потім згадав, що подарував його Пурувехуа. Через мить Нарова була поруч з ним – та відмикала ящик семидюймовим ножем Ферберна Сайкса. Міцні мотузки розрізались, і, витягнувши цвяхи лезом ножа, вони вдвох відкинули дерев'яну кришку. Вони підняли першу з двох ракетних установок у ящику. Вона була напрочут легкою, але зараз Єгера турбувала не вага, а механізм зброї. Більшість сучасних переносних ракет використовували електронну систему стрільби, що працювала від батарейок. Якщо флігер Фауст використовує щось подібне, то їм кінець. Єгер робив ставку на просту механічну систему. В цьому випадку можна ще постріляти. Він провів оком попередній рукоятці, і ударно спусковому механізму ззаду. Він поклав пускову установку на плече і притулив око до холодної сталі прицілу. Вона складалась з основної металевої рейки, що проходила вздовж спинної поверхні, щоб дивитися вздовж і цілитись. Як він і сподівався, цей апарат виявився на 100% механічним. Установки ці були добре змащені, і на них, схоже, не було ані краплі іржі, ржі. Навіть стволи здавались кришталево чистими. Після семидесятиліть у коробці не було видно жодної причини, чому вони не повинні працювати. Нарова витягнула з ящика перший набір, що складався з двох ракет. Кожна двадцятиміліметрова, завдовжки близько восьми дюймів. Вона вставила їх в трубу пускової установки. Ті гучно стукнули, сковзнувши на поготову. «Ти стріляєш, і вона робить два залпи», – швидко пояснила жінка. «Між ними частка секунди». Єхер кивнув. «Нам потрібно зарядити обидві пускові установки. Ти й будеш оперувати другою». Очі нарової якось недобре запалали. «Із задоволенням. До речі, індіанці не помилились, коли прозвали тебе мисливцем. Вони зарядили другу установку, а потім підійшли до вантажних дверей, встановлених у трюмі. Лише за годину до цього Єгер закрив їх, готуючись вибратись з джунглів, і навіть не уявляв, що найближчим часом знову відкриє ці люки». Особливо з його теперішньою метою. Він відправив повідомлення. «Приймаємо бій з гелікоптерами з тилу літака. Не цілимо в гелікоптер «Сантос». Будь на поготові». Телефон блимнув. «Зрозуміло». Єгер глянув на нарову. «Готова?» «Готова», – підтвердила та. «Я цілюсь на дев'яту годину, ти на третю». «По гелікоптеру Сантос не стріляй!» Жінка коротко кивнула. «Як тільки я відкриваю двері...» «Натискай!» Він здвинув усі засуви, окрім останнього, у який, усівшись, притиснув ногу. Так само вчинила Інарова. Єгер ні на мить не сумнівався, що командир гелікоптера на це очікує. А отже, сюрприз! Зараз! Він вдарив чоботом по засуву. Двері відчинились. Єгер підвівся на коліно, а флігерфауст сперся йому на плече. До найближчого гелікоптера було не більше двохсот ярдів. Він націлився та помолився, щоб пускова установка спрацювала. А потім натис на гачок. Перший залп полетів уперед заповнивши трюм димом від вихлопу. Єгер втримав приціл. Через частку секунди установка зробила ще один залп. Поруч із ним Нарова зробила те ж саме. Коли бронебійні наконечники пробили металеву обшивку гелікоптера, він вкрився чорним димом. Через частку секунди долетіли фугасні заряди, та розірвали внутрішню частину літака бурею розпечених зубчастих осколків. Вибуховою хвилею винесло лобове скло кабіни пілота та розтрощило бічні вікна. Осколки порвали тіла тих, хто був всередині. Через кілька хвилин гелікоптер відхилився від курсу і увійшов у круте піке, тягнучи за собою стовп сірого диму. Ще гірше трапилось з літаком, в який прицілилась Нарова, природжена наймана вбивця. Одна з ракет пробила паливний бак, який був достатньо повний до 600-кілометрового бойового виліту. З гелікоптера вирвалось розлючене помаранчеве полум'я, і мить грізна військова машина перетворилась в сліпучу вогняну кулю. Єгар відчув, як жар вибухової хвилі охопив його. На якусь мить здалось, що ця пожежа загрожує в вгорі. Але шлейф палаючих уламків почав падати вниз і зникати з поля зору. Все, що залишилось від двох літаків, це темна хмара диму, що дрейфувала на гарячому тропічному повітрі. Лишився один чорний яструб проти Ейрлендера та Ю-390 у відкритому небі. Виживши гелікоптер, різко відхилився та встановив безпечну дистанцію між ним і будь-якими подальшими ракетними залпами. Не те, щоб Єгер і Нарова збирались йому погрожувати. У будь-якому випадку Летиція Сантос була на борту, і Єгер не був готовий бачити її жертву. «Містера Рафар, ви пошкодуєте, що зробили це?» крикнув дикий від люті голос. «Прощайтесь з вашими двигунами. Якщо ви це зробите...» сказав Раф. «Ми впадемо, а з нами і літак, який розіб'ється в джунглях». Черга з кулемету гатлінга... Заглушила слова Рафа. Кулі розірвали передній силовий двигун правого борту Ейрлендера. У ту ж мить Ю-390 нахилився вправо, оскільки один з чотирьох гігантських гвинтів дирижабля був розірваний на шматки. Усередині дирижабля екіпаж, що намагався утриматись в повітрі на трьох силових установках регулюючи напрямок тяги та потужність, та перекачати гелій між трьома гігантськими корпусами дирижабля. «Ейрлендер до чорного яструба!» Почувся голос Рафа. «Ще один залп, і ми не зможемо летіти з цим вантажем. І будемо змушені скинути літак. Донизу 10 тисяч футів. Відступіться!» «О, я так не думаю!» заперечив командир. «На борту цього літака є команда, і я не думаю, що вони впадуть. Дотримуйтесь моїх вказівок, інакше я зіпсую другий двигун». На телефоні блимнуло повідомлення. Відповідь? Єгер не знав, що відповісти. У них тепер немає варіантів. Ситуація патова. Розділ 83. Чорний яструб плюнув вогнем. Залп розірвав силовий двигун задньої частини Ейрлендера. Єгр і Нарова вже повернулись в кабіну і відчули, як Ю-390 штовхнувся вліво. Кілька секунд гігантський держабель боровся, щоб втримати вагу. Намагався вирівняти неможливе навантаження. Але коли він нарешті досяг якоїсь рівноваги, стало ясно, що з такою вагою Держабель більше не впорається. Ейрлендер втрачав висоту та знижав швидкість. З Ю-390 він мчить просто до катастрофи. Чорний яструб змінив позицію. Зникнув з поля зору тих, хто знаходився в кабіні літака. Але не було схоже, що командир відкликав атаку. Тож, що він в біса задумав? Блимнуло повідомлення. «Яструб заходить до вас ззаду, наближається до лівого крила. Здається, вони планують штурм літака». Єгар втупився у повідомлення. «Що означає штурм літака?» Він визирнув в ілюмінатор. Пілот гелікоптера спрямував бічні двері свого апарата до лівого крила Ю-390. Єгер побачив десяток озброєних до зубів оперативників, всі у чорних костюмах захисту та респіраторах. Він відчув, як поруч з'явилась Нарова. «От тільки хай спробують!» гаркнула вона, побачивши одягнені в чорне постаті. А потім вихопила СГД, готова стріляти у будького, хто спробує піднятися на борт Ю-390. «Не треба!» Єгер змусив її опустити дуло. «Вони зараз не знають, де ми знаходимось. Ти відкриєш вогонь, а вони розстріляють кабіну пілота. Розгризуть нас на шматки!» Ну тоді я зніму пілота, запротестувала Нарова. Так буде краще. Вб'єш пілота, на його місце сяди інший, а вони все одно обстріляють нас. До того ж, Сантос на борту цього гелікоптера. Іноді треба пожертвувати чиїмсь життям, щоб врятувати своє. Холодно відповіла жінка. У нашому випадку одне життя... Міняється на багато життів, ні, Єгар похитав головою. Повинен бути кращий спосіб. У він окинув оком кабіну пілота, погляд зачепився на купу запорошених клунків під сидінням штурмана. Кожен мав позначку Фольшерм, хоча він і не розумів німецькою, здалось, він знає, що це таке. Він простягнув руку. І схопив один. Треба робити несподіванки. Єгер вказав на клунок нарувій. Це парашут, так? Парашут, підтвердила вона. Але... Єгер визирнув в ілюмінатор. Швидкість Ю-390 впала. Він побачив, як перша фігура в чорному вистрибнула з відчинених дверей чорного яструба на гігантський кінчик крила літака. Приземлившись на почабки, через кілька хвилин до нього приєдналася друга постать. Він кинув один парашут в руки Нарові, а інший в Дейла, схопивши третій для себе. Вдягайте, сказав він. І давайте будемо сподіватися на те, що, як і більшість німецьких речей, вони створені для тривалого використання. Коли вони застібали ремені парашутів, на телефон прийшло повідомлення. Ворог зібрався біля фюзеляжу. Встановлюють вибухові заряди. Оперативники, одягнені в чорне, були готові зробити пробоїну в центральній частині фюзеляжу Ю-390 і потрапити в трюм. Єгер відповів. «Коли всі поганці опиняться на борту, відкріпляй нас. Дай впасти». І, Раф, не сперечайся, я знаю, що роблю. У відповідь повідомлення. Підтверджую, зустрінемось в раю. Слава Богу, що Раф був на борту Ейрлендера. Ніхто б інший не виконав такий наказ беззаперечно. А все через унікальний зв'язок, який об'єднував цих двох чоловіків, який сформувався протягом багатьох років солдатської служби. З тилу літака Єгер почув вибух. Ю-390 на мить здригнувся, коли заряди пробили метал. У своїх думках він бачив одягнених у чорне оперативників, які скупчились в темному задимленому трюмі зі зброєю на поготові. Їм знадобилось кілька секунд, щоб зорієнтуватися та почати обшукувати задню частину літака. Після цього найманці пішли до перегородки і встановили другу партію зарядів. Двері у кабіну пілота було замкнено зсередини. А тому відкрити їх можна лише з допомогою вибухівки. У них залишились лічені секунди. «Гаразд, наш план!» – об'явив Єгер. «Будь-якої миті держабель може нас відчепити». Як і будь-який прекрасний літальний апарат, випущений з невеликим імпульсом вперед, наш літак набере швидкість, а потім почне планирувати. Як тільки нас відкріпляють, ми викидаємо оце. Він тицнув рукою решту парашутів, а потім стрибаємо. Не відкривайте парашут, поки не опинитесь в хмарах. Продовжував він. Інакше гелікоптер нас побачить. Намагаємось триматися разом і приземлитись разом. Порядок стрибка. Дейл, Нарова, я. Всі готові. Жінка кивнула. В її очах горів адреналін. Що ж до Дейла, той був білим, як простирадло, Готовий знову виблюватись. Але все одно він показав великий палець вгору. Єгер вразився цим хлопцем. Він пройшов більше, ніж деякі загартовані у боях солдати. І до біса добре витримував усі випробування. «Не забудь свою камеру або хоча б карти пам'яті!» крикнув йому Єгер. «Щоб не сталося, ми не повинні втратити фільм!» Він витягнув парашути, що залишились, та склав їх біля борту кабіни, а потім відкрив обидва вікна, щоб у них було максимум місця для виходу. Потім звернувся до Нарової. «Не забудь документи, щоб в них не було! Пристебни до себе цю сумку, і щоб там не було!» Він був змушений проковтнути решту слів. «Ю-390 зробив якийсь нудотний накил і поринув у падіння». Дережабель випустив їх, і протягом кількох жахливих секунд Ю-390, здавалось, падав вертикально вниз, як камінь. А потім крила підхопили повітря, і падіння перетворилось на круте, але захоплююче планирування. «Вперед, вперед, вперед!» – вигукнув Єгер, починаючи викидувати парашути з вікна. Дейл потягнувся до вікна, просунув верхню половину свого тіла, а потім завмер. Ніби ноги приклеїлись до металевої підлоги літака. Єгер не вагався. Він схопив Дейла за ноги і підняв його щосили, змушуючи оператора з криком полетіти в повітря. Почулись голоси з того боку перегородки. Найманці готувались до прориву. Нарова стрибнула на крісло пілота, схопилася за дах кабіни і висунула ноги у вікно. Вона озирнулася на нього. «Ти стрибаєш, так?» Мабуть, вона прочитала нерішучість в очах Єгера. На якусь мить його думки повернулись на той темний схил гори, у момент, коли у нього вкрали дружину та сина. Він не зробив усього, що міг. Та, чорт забирай, він нічого не зробив, щоб відшукати у літаку підказки про те, хто їх забрав і чому. На болісну секунду голос запроти газа. Голос, який Єгар майже впізнав, промайнув у свідомості. «Ніколи не забувай, ти не зміг захистити свою дружину та сина». Вірсінд, дай зукунфт!» Єгар відчув, що не в змозі рухатись. У серці він відчайдушно жадав відповідей, і якщо він зараз відмовиться від цього літака, то, можливо, втратить всі шанси назавжди. Ану, йди до вікна. крикнула Нарова. Негайно. Єгр побачив, що дивиться в дуло пістолета. Нарова дістала короткоствольну берету і направила її собі в голову. «Я знаю про все», – вигукнула вона. «Вони вбили твого дідуся. Вони прийшли за тобою і сім'єю. Ти зробив щось, що їх спонукало до цього. Ми знайдемо відповіді. Але якщо ти залишишся на літаку, вони перемогли». Єгер намагався змусити свої кінцівки рухатись. «Стрибай!» — крикнула Нарова. Її палець побілів на спусковому гачку. «Я не дозволю тобі змарнувати своє життя!» Ззаду почувся пронизливий гуркіт. Вибухнула перегородка. Кабіна пілотів наповнилась сліпучою хмарою задушливого диму. Сила вибуху відкинула єгера на бокове вікно, і це привело його до тями. Коли єгер потягнувся до виходу, Нарова відкрила вогонь з пістолета, накачуючи пострілами масу одягнених у чорних фігур, які вже намагались зайти в кабіну. Через кілька хвилин єгер стрибнув, поринувши в тонку і завиваючу блакить. Розділ вісімдесят четвертий. Через мить після стрибка Єгер виявив, що обертається у вільному падінні так само, як і під час майже смертельного стрибка з СІ-130. Він широко розкинув руки і вигнув тіло, щоб стабілізуватись. А потім притулив до себе руки і витяг ноги, щоб якнайшвидше потрапити в хмари. Але в міру того, як швидкість падіння збільшувалась, він проклинав себе за те, що був таким дурнем. Нарова мала рацію. Якщо б він там загинув, яка в цьому користь, яка в цьому користь для його дружини та сина? Він був ідіотом. До того ж, поставив життя Нарової під загрозу. Чорт забирай, він навіть не знає, чи вистрибнула вона з літака. І ніяк не може це перевірити. Не зараз, не в божевільному вирі вільного падіння. Ю-390 розганявся з моменту, як Ейрлендер дав йому вільного падіння. Літак мочав у небі зі швидкістю 300 кілометрів на годину, наче величезний примарний дротик. Єгеру просто залишалось сподіватись і молитись, що Нарова жива. Через кілька секунд його поглинули хмари. Коли густа водяна пара огорнула його, єгер потягнувся до ручки розгортання парашуту. Сильно смикнув і помолився. Він сподівався, що це не бракований нацистський парашут. Нічого не сталося. Єгер навіть подивився та перевірив, що тягне праву ручку. Головний парашут, здавалось, застряг міцно. У голові промайнула підготовка, яку він проходив багато років тому, для екстрених процедур у вільному падінні, коли головний парашут виходить з ладу. Він повторював мантру Дивись, шукай, тягни, вигинайся. Ті ж, принципи, тільки парашут інший. Він схопився за те, що здавалось запасним парашутом. Старомодна система, але не було жодних причин, чому вона не має спрацювати. Зараз все має вийти. Земля швидко наближається. Запасний парашут, шовк, який сімдесятиліть був згорнутий в очікування можливості вийти на волю, злетів у повітря. Як і більшість німецьких речей... Цей парашут був якісним. І якщо б єгер не був зараз у такому шоці, він би стовідсотково насолоджувався цим стрибком. Німці використовували конструкцію парашута, подібну до тієї, що використовувалась британськими повітряно-десантними підрозділами під час Другої світової. Куполоподібний, більш стабільний у повітрі на відміну від більш пласкої та маневреної конструкції сучасних військових парашутів. На висоті, близько 500 футів, Єгер вирунув із хмар. В голові пронеслись перші думки про Дейла і Нарову. Він поглянув на захід, униз, з надією розгледіти десь на деревах парашут оператора, та повернув голову саме тоді, коли з хмари вискочив спалах білого кольору. Нарова. Якимось чином вона вибралась з кабіни літака, і, судячи з поведінки у повітрі, вона, скоріш за все, жива. Він подивився вниз. Густі джунглі. Місця для приземлення немає. Знову. Єгар подумав про літак. З висоти 10 тисяч футів, Військовий літак може планувати десятки кілометрів, але все ж впаде. З кожною секундою він буде набирати швидкість, але втрачати висоту. Рано чи пізно Ю-390 вріжеться у джунглі зі швидкістю понад 300 кілометрів в годину. Плюс у тому, що він забере з собою оперативників у «Чорному», Бо гелікоптер ніяк не зможе їх звідти забрати. А Єгер викинув усі запасні парашути з вікна кабіни. А мінус у тому, що літак вони втратили назавжди, разом із його секретами. Не кажучи вже про те, що його токсичний вантаж розійдеться по тропічних лісах. Єгер з цим нічого не міг вдіяти. Самотній чорний яструб без розпізнавальних знаків приземлився на ізольованій злітно-посадковій смузі в джунглях. Оперативник під кодовим ім'ям «Сірий Вовк-6» зійшов з літака з супутниковим телефоном. Його обличчя було сірим. На ньому тяжіли переживання останніх кількох годин. «Зрозумійте ситуацію!» Його голос стискався від виснаження. Всього є я, і ще четверо. Ми не в змозі провести жодну форму операції. А літак? Недовірливо запитав сірий вовк. Літак це руїна. Розбився об джунглі. Я летів за ним і все бачив. Авантаж а документи десь там горять з уламками і з десятком моїх найкращих людей. Отож, хоч ми ним і не заволоділи, але і не подарували ворогам. Нарешті, Володимире, ви дечого досягли. Я втратив двох чорних яструбів і три десятки людей. Все це варто витрачених грошей, перебив сірий вовк. Їм платили за роботу, і дуже добре, тому не чекайте від мене співчуття. Скажіть. Хтось вибрався з літака живим. Ми побачили стрибок трьох постатей, але загубили їх у хмарах. Чи вижив хтось? Сумніваюсь. Чи були у них парашути? Не знаю. Але якщо і були, то вони приземлились на дикій джунглі. Але могли вижити? Перепитав сірий вовк. Могли, визнав Володимир. А це означає, що вони могли забрати з того військового літака саме те, що нам потрібно. Могли. Добре, я тоді розвертаюсь. огризнувся сірий вовк. Немає сенсу проводити військову операцію, якщо на місці немає людей. А тобі з товаришами, що вижили, треба взяти відпустку. Бажано у віддаленому та невідомому місці, але не зникай, підтримуй зв'язок. Зрозуміло, тих, хто вижив, якщо такі є, потрібно буде знайти і забрати у них те, що нам потрібно. Зрозумів, я буду на звичайному зв'язку, а поки, Володимире... Можливо, тобі треба набрати кілька нових піхотинців, щоб замінити тих, кого ти так необережно втратив. Набираєш на тих самих умовах. На такі ж самі місії. Зрозумів. І останнє. Бразильянка ще у тебе? Володимир глянув на постать на підлозі чорного яструба. Так. Наглядай за нею. Можливо, ще використаємо. А поки що допитай, дізнайся все, що вона знає. Якщо пощастить, вона приведе нас до всіх інших. Володимир усміхнувся. Із задоволенням. З літака Ліарджет-85, що пролітав високо над Мексиканською затокою, командир, відомий як Сірий Вовк, Зробив другий дзвінок. Спрямований до якогось офісу, десь у комплексі будівель із сірими стінами, розташований глибоко в смузі якогось лісу у віддаленій сільській місцевості Вірджинії на східному узбережжі США. Дзвінок до будівлі, наповненої найдосконалішими у світі системами перехоплення та відстеження сигналів. Біля входу в ту будівлю невелика мідна табличка «ЦРУ» – відділ асиметричного аналізу загроз. «ВААС, Гаррі Пітерсон». «Це я», – оголосив сірий вовк. «Я зараз в літаку, тому мені потрібно, щоб ви знайшли ту особу, на яку я надіслав файл. Єгар, Вільям, використовуйте всі можливі засоби». Інтернет, електронну пошту, телефони, бронювання авіаквитків, паспортні дані, все, що завгодно. Останнє відоме місце – Західна Бразилія, неподалік від кордону Болівії та Перу. Зрозуміло. Сірий Вовк скинув дзвінок, а потім вмостився на місці. Так, в Амазонії справи не дуже, але це проста сутичка. Сказав він собі, одна з багатьох битв в набагато довшій війні, тій, яку він та його предки ведуть з весни 1945 року. Невдача? Так, але вона мізерна у порівнянні з тим, яких вони зазнали у минулому. Він потягнувся до планшета, що лежав на столі, увімкнув та відкрив файл. Відсортувавши список імен в вітному порядку, він пробіг курсором по списку та набрав кілька слів поруч. зниклий безвісти. Якщо живий, то знешкодити. І капслоком – пріоритетно. Потім він поклав планшет у футляр та закрив, клацнувши кодовим замком. На кришці футляру було написано «Генк Камлер» заступник директора ЦРУ. Генк Камлер, він же Сірий Вовк, ніжно, благоговійно провів кінчиками пальців потисненню. Наприкінці війни його батько був змушений змінити прізвище. СС Оберстгрупенфюрер Херер Ганс Камлер став Горацієм Крамером. Але навіть пройшовши шлях через ЦРУ, до найвищих щаблів він ніколи не втрачав з полю зорву свою справжню місію – ховатись на видноті, перегрупуватись та відбудовувати рейх. У той час, коли життя його батька передчасно обірвалося, Генк Камлер вирішив прийняти мантію та піти за ним в ЦРУ. Камлер посміхнувся сам до себе. «Цікаво». А що було б, якщо б він забув про славу своїх предків і тихо служив собі співробітником ЦРУ? Нещодавно він вирішив повернути те, що належить йому по праву. Уроджений Генк Крамер, він офіційно змінив прізвище на Камлер і таким чином повернув собі спадщину батька і те, що вважає своїм правом народження». А що стосується іншого, то ця рекультивація тільки починається. Розділ 85 Єгер влаштувався на своєму місці для короткого стикувального рейсу до аеропорту Біоко. Переліт з Лондона до Нігерії виявився таким, як він і очікував – швидкий, прямий і комфортний хоча цього разу і не перший клас. У Лагосі він сів на регіональний авіалайнер. Для короткого перельоту через Гвінейську затоку до столиці острова екваторіальної Гвінеї. Контакт, який він мав від Пітера Бьорка, був настільки ж несподіваним, як і інтригуючим. Приблизно через два тижні після того, як Єгр врятувався з того приреченого військового літака, коли той падав у джунглі? Він дістався до місця відносної безпеки, авіабази Качимбо, і саме в Качимбо Бьорк зумів додзвонитись до нього. У мене твої папери, оголосив південноафриканець. Сьома сторінка маніфесту, як ти й просив? У Єгера не вистачило духу сказати Бьорку, що це останнє, про що він готовий зараз думати. Якесь незрозуміле вантажне судно часів Другої світової, яке пришвартувалось в гавані Біоко наприкінці війни. Він попросив лідера перевороту відсканувати папери та відправити їх по електронній пошті. Але отримав відповідь, на яку не розраховував. «Ні, чоловіче, я цього зробити не можу», – сказав Біорк. «Ти повинен сам подивитись, тому що це не просто папери, а дещо значуще. Це дещо я не можу надіслати електронною поштою або опублікувати. Повір мені, чоловіче, ти мусиш прийти й подивитись». «Ну, хоч натякни», – запитав Єгер. «Це дуже довгий переліт. До того ж, у мене були дуже пекельні кілька тижнів. Скажімо так, перебив Бьорк, я не нацист. Я не наводжу проклятих нацистів. Але якщо б я був ним, я б заради цього пройшов дуже довгий шлях. Фактично, я дістався б краю світу і, можливо, убив би багато людей, щоб переконатись, що це таке. Ось і все, що я готовий розказати. Повір мені, Єгер, ти просто повинен бути тут. Єгер розглянув свої варіанти. Він припускав, що Алонзо, Каміші та Джо Джеймс все ще живі, що індіанці вивели їх до місця, де ті воз'єдналися зовнішнім світом. Він знав, що Гвайхутіга мертвий, як і Стефан Краль. Їхній, ніби, зрадник-оператор. Що ж до Сантос, то вона все ще вважається зниклою безвісти. Її доля невідома. Полковник Евандро пообіцяв зробити все можливе, щоб знайти її. І Єгар вважав, що він і його бісоп не залишать каменя на камені. Хитрість з літаком безсумнівно врятувала життя екіпажу дирижабля, включаючи Рафа. Чорний Яструб був змушений переслідувати Ю-390, оскільки той продовжував планувати і набирати швидкість. Дейл просто подряпився, коли його парашут застряг в деревах. Анарова отримала поранення в руку, коли темна сила прорвалась в кабіну пілота. Але Єгер зумів зв'язатись з ними обома на землі та допомогти. Хоча і не було цілком зрозуміло, чи виберуться вони. Дейл і Нарова стверджували, що вони зазнали лише тілесних ран і цілком здатні вижити під час подальшої подорожі. Єгар хвилювався, що в спекотних і вологих джунглях, маючи мало шансів на відпочинок, правильне харчування або медичне лікування, вони з цим впораються. Тим не менш, було два варіанти на той момент. Або вони вибираються з джунглів своїм ходом, або помирають. Єгер знайшов струмок. Вони йшли за ним два дні, рухаючись так швидко, як могли. Врешті той привів їх до притоки, яка у свою чергу привела до більшої річки, яка виявилась судноплавною. Там вони спіймали Лісозаготівельну баржу. Далі триденна річкова подорож, під час якої, здавалось, найбільшою небезпекою було те, що нарова посварилася з п'яним бразильським капітаном. Єгер все ж доставив їх на авіабазу Качимбо, в їх сучасну лікарню на місцевому таксі, у його компаньйонів пробилась шалена лихоманка, діагноз септицемія. Рани інфікувались та заразили кровоносну систему. Ситуація з Дейлом ускладнювалася гострим виснаженням. Обох терміново доправили до реанімації. Тепер вони були там, під пильним наглядом і охороною полковника Евандро. Витягши із небезпеки тих, кого міг, і не знаючи, як зв'язатись з Летицією Сантос, Єгор вирішив, що він може ризикнути, та забронювати собі рейс з Бразилії до Біоку, та попросив полковника тримати його у курсі всіх подій. Він пообіцяв повернутись ще до того, як Дейла і Нарову випишуть. А ще змусив Рафа сидіти на постійній варті за дверима їхньої лікарні як додатковий рівень безпеки. А ще перед від'їздом він обговорив кілька моментів з наровою, яку випустили з реанімації. Він проглянув папери, які вона витягла з Ю-390. Більша частина документа виявилась написаною послідовністю очевидно випадкових чисел. Шифр, на думку жінки. Без ключа. Вони не зможуть нічого дізнатись з документа. Одного разу вона попросила Єгора відвести її в лікарняний сад, щоб вона могла відчути сонце на своєму обличчі і подихати свіжим повітрям. Як тільки вони опинились в досить приватному місці, вона почала розповідати, як і очікувалося, все почалось з Другої світової війни. «Ти бачив, яка техніка на тому військовому літаку?» Почала вона. До весни 1945 року нацисти провели випробувальні пуски міжконтинентальних балістичних ракет. Вони оснастили боєголовки нервово-паралітичним газом, не кажучи вже про чуму та ботулотоксини. Маючи лише кілька таких видів зброї, Неподній для удару по Лондону, Нью-Йорку, Вашингтону, Торонто та Москві доля війни могла б повністю змінитись. Звичайно, на противагу у нас була атомна бомба, але ми ще не вдосконалили її. До того ж, наші ракети міг доставити лише бомбардувальник. Вони не були керованими і не могли досягти швидкості звуку. У нас не було жодного захисту від їхніх ракет. Тож саме нацисти запропонували союзникам угоду, яка дозволила Прейхву переміститись в обрані безпечні притулки разом зі своєю зброєю. Союзники зробили зустрічну пропозицію. Вони сказали «Гаразд, візьміть з собою всі свої вундервафе. Але за однією умови ви приєднаєтесь до нас у справжній боротьбі, у глобальній проти комунізму. Отак От все і почалось. Звичайно, ніхто не міг дозволити, щоб головні нацисти з'явилися в материковій Британії чи США. Цього б не дозволила громадськість. Замість цього вони відправили їх у свої задні двори. Американці – до Південної Америки, англійці – до колоній, в Індію, Австралію та Південну Африку. У місця, де нацистів було досить легко сховати. Ось такий новий таємний пакт. Нарова зробила паузу, щоб знайти в собі сили та продовжити. Операція Політ Орла була спрямована для переселення найкращих з нацистів, вона глянула на єгера, а у нас ніколи не було списку, хто ці люди, ніколи, незважаючи на всі роки пошуків, ось що я сподівалась знайти а також згадки про маршрути технологій та окремих людей. Єгер захотів спитати, чому це для неї так важливо. Це все трапилось сімдесятиліть тому. Нарова здогадалась про його наступне запитання. Є стара приказка. Її голос ослаб від виснаження. Дитя змії – це все одно змія. Союзники уклали договір з дияволом, і чим довше це буде таємницею, тим могутнішим він стане. Ми вважаємо, що є нацисти на всіх рівнях, військових, банківських, можливо, у світовому уряді, навіть сьогодні. Вона, мабуть, побачила, як сумнів затуманив очі єгеру. «Ти думаєш, це вигадка?» Зухвало прошепотіла вона. «Запитай себе». Як довго по Європі розгулювала спадщина тамплієрів? Нацизму менше ста років, а тамплієрам більше двох тисяч. Про них все ще згадують. Ти думаєш, нацисти просто зникли за одну ніч? Думаєш, що ті у безпечних притулках дозволять Рейху загинути? Ти думаєш, їхні діти та онуки відмовляться від своєї спадщини? Рейх Садлер, той, що ти бачив, ми вважаємо, що це їхній символ, їхня початка. І він, як ти вже бачив, почав піднімати голову. На якусь мить Єгер подумав, що розмова закінчена, що вона втомилась. Але потім Нарова звідкись знайшла в собі сили сказати останні кілька речень. Вільям Едвард Майкл Єгер, якщо у тебе все ще є сумніви, є одна річ – яка повинна довести тобі це. Згадай людей, які намагались нас зупинити. Вони вбили трьох з твоєї команди і ще багато індіанців. У тих людей був предатор, чорні яструби, і тільки Бог знає, що ще. Без ніяких розпізнавальних знаків. Просто уяви, у кого є така влада, щоб діяти настільки безкарно? Прокидаються сини змій, у них є глобальна мережа, їхня міць зростає, але як у них є своя мережа, так і є протилежна, яка хоче їх зупинити. Жінка зробила паузу, її обличчя розчервонілось. Перед смертю на її чолі стояв твій дід, а тим, кого запрошують приєднатися, дають ніж, символ опору. Схожий на мій Але хто хоче Щоб їм давали в руки Чашу з отрутою Міць нашого ворога зростає А ми слабшеємо Вір синт дай зукунфт Це їх девіз Ми майбутнє. Вона подивилась на єгера Ті, хто на них полює Зазвичай довго не живуть Кінець 85 розділу Якщо сподобалось, лайкайте, коментуйте та підписуйтесь. Дякую за прослуховування. Почуємось!